ЧАСТИНА 20. РОЗДІЛ 4. Картер поніс плоди свого секретарювання до поліцейської дільниці. Там Генрі Моррісон зустрів їх з недовірою, яка тут же після короткого внутрішнього бунту щухла. Картер також подивився, чи нема там десь Джуніора, і впевнився, що його нема, і ніхто його тут не бачив. Попросив Генрі пильнувати, якщо той з'явиться. Потім спонтанно він спустився донизу відвідати Барбі котрий, заклавши руки за голову, лежав на своєму тапчані. «Дзвонив твій бос», – сказав Картер. «Той що Кокс. Містер Ренні називає його «робіть, що я кажу». «Мавже ж він такий». «Містер Ренні послав його нахрін. І знаєш, що ще? Твій армійський дружбан проковтнув це і не вдавився. Що ти на це скажеш?» «Мене це не дивує». Барбі не відривав очей від стелі. Слова промовляв ліниво. Це дратувало. «Картере, ти не замислювався, до чого все це веде? Ти хоч трохи намагався уявити собі перспективу?» «Нема ніякої перспективи, Барбі. Її більше не існує». Барбі так само дивився на стелю, лише легка усмішка торкнулась краєчки в його губ. Так, ніби він знав щось невідоме Картеру. Картеру захотілося відімкнути двері камери, і відбити в цього гівноїда охоту так тут лежати, прохолоджуватися. Тоді він згадав, що трапилося на парковці біля Діппера. Побачимо, як Барбара зі своїми брудними трюками відбиватиметься від розстрільної команди. Нехай спробує. До скорого, Барбі. А вже ж, до скорого, відповів Барбара, так ні разу на нього і не глянувши. Це маленьке місто, синко, і ми одна команда. Коли прозвучав дзвінок у двері пастерського дому, Пайпер Ліббі все ще була в майці бостонських ведмедиків і шортах в своєму звичайному нічному вбранні. Вона відчинила двері, впевнена, що там Гелен Руа, котра прийшла трохи зарано, бо обговорювати приготування до похорону Джорджії вони з нею домовлялися на десяту. Але на ганку стояла Джекі Веттінгтон. Вона була у формі, але над лівою груддю в неї не було значка. А пристигні пістолета. Вигляд вона мала ошелешений. «Джекі, що трапилось?» «Мене вигнали. Цей байстрюк держав на мене зуб ще з різдвяної вечірки в дільниці, коли він спробував помацати мене між ніг. і отримав ляпаса по руці, але навряд, що причина полягала тільки в цім. Чи навіть почасти в цім». «Заходь», – махнула їй Пайпер. «Я знайшла маленьку газову плитку в шафці в коморі». «Залишилася від попереднього пастора, я гадаю. І вона, о диво, працює. Чашка гарячого чаю не завадить, правда?» «Чудово звучить», – погодилась Джекі. Сльози, що переповняли її очі, врешті пролилися. Вона ледь несердито витерла їх зі щік. Пайпер провела її до кухні і запалила в кутку одноконфорну похідну плитку «Брінкман». «Розкажи мені тепер все від початку». Джекі розповіла, не забувши згадати про висловлене Генрі Морісоном співчуття, хоча й недолуге, проте щире. Він мені це прошепотів, підкреслила вона, беручи з рук Пайпер чашку. У нас тепер як у якомусь гестапо, чорти їх забирай. Вибачте на слові. Пайпер відмахнулась. Генрі каже: якщо я протестуватиму завтра на міських зборах, буде гірше Ренні оголосить низку сфабрикованих проти мене звинувачень. У некомпетентності, мабуть, він має рацію. Але найнекомпетентнішим сьогодні в дільниці є той, хто нею керує. А щодо Ренні, він згромаджує в поліції тих, хто буде вірним йому у випадку будь-яких організованих протестів проти його дій. Звичайно, він такий, кивнула Пайпер. Більшість із новоприйнятих ще надто молоді, щоб легально купувати собі пиво, але вони вже носять зброю. Я було хотіла сказати Генрі, що він стане наступним за мною, але здогадалася з його обличчя, що він і сам це розуміє. «Хочете, я піду поговорю з Ренні?» «Ніякої користі з цього не буде, я взагалі-то не переймаюся, що тепер вільна, але мене просто бісить, що мене вигнали. Тепер найбільша проблема – добре поміркувати про те, що відбудеться завтра вночі. Мені, мабуть, доведеться зникнути разом з Барбі». Якщо сподіватися, що знайдеться таке місце, де ми зможемо зникнути. Я не розумію, про що це ви говорите. А вже ж, але я вам розкажу. О, тут-то і починаються ризики. Якщо ви десь хоч словом про це обмовитесь, я теж опинюся в підвальній кліці. Можливо, стоятиму поряд з Барбарою, коли Ренні шикуватиму розстрільну команду. Пайпер уважно на неї дивилася. Я маю 45 хвилин, перш ніж прийде мати Джорджі Іруа. «Вам вистачить цього часу, щоб розповісти все, що ви схочете мені розповісти?» «Цілком». Джекі розпочала з огляду тіл у похоронному салоні. Описала сліди від швів бейсбольного м'яча на обличчі в Когінса і розповіла про золотий м'яч, який бачив Расті. Набравши повні груди повітря, слідом вона розповіла про свій план визволення Барбі під час загальних міських зборів наступного вечора. Хоча я поняття не маю, де ми можемо його заховати, якщо нам вдасться його звідти витягти. Вона відсорбнула чаю. Отже, що вона це скажете? М -м Скажу, що треба ще випити по чашечці. Ви будете? Мені достатньо, дякую. Пайпер промовила, наливаючи собі з чайника. Те, що ви запланували, страшно небезпечне. Хоча сумніваюся, що вас цікавлять мої думки з цього приводу. Але, напевне, таки нема іншого способу врятувати невинну людську душу. Я й на секунду не йняла віри тому, що Барбара винен у тих вбивствах. А після мого власного близького знайомства з місцевими правоохоронцями, думка про те, що вони можуть стратити його, щоб не допустити до влади, мене не дуже дивує. А тоді, сама того не підозрюючи, вона озвучила думки Барбі. Ренні не дивиться на перспективу, і ніхто з копів також не думає наперед. Їх непокоїть тільки хто буде гетьманом в нашому курені. Такий тип мислення прямо провадить до катастрофи. Вона повернулася до столу. Я зрозуміла ледь не з першого дня, коли повернулася сюди, щоб посісти пасторат. Це було моєю мрією ще з тих часів, як я була маленькою дівчинкою. Що Джим Ренні монстр в ембріональній стадії. Тепер, якщо ви вибачите мені такий мелодраматизм, цей монстр народився. «Слава Богу!» – озвалася Джекі. «Слава Богу за те, що народився монстр!» – усміхнулася Пайпер, здивовано підводячи вгору брови. «Ні, слава Богу, що ви це визначили!» «У вас є ще щось сказати, хіба не так?» «Так, щоправда, якщо ви не бажаєте брати в цьому участь. Любонько, я вже беру в цьому участь. Якщо вас можуть ув'язнити за підготовку змови, то мене за те, що я вас вислухала і не донесла». Ми з вами тепер ті, кого наш уряд полюбляє називати доморощеними терористами. Джекі відреагувала на це визначення безрадісним мовчанням. Ви ж маєте на увазі не тільки визволення Дейла Барбари, чи не так? Ви хочете організувати активний рух опору? Мабуть, що так, відповіла Джекі і пирснула безпорадним сміхом. Ніколи не подумала би, що я на таке здатна, після шести років в армії США. Я ж завжди була дівчиною. Того типу, що завжди за мою країну, права вона чи не права. А вам ніколи не спадало на думку, що купол може ніколи не зникнути? Ані цієї осені, ані взимку. а Її в наступному році стоятиме, а може і до кінця нашого життя. Так. Пайпер залишалася спокійною, хоча з її щік стерлися майже всі кольори. І таке може бути. Гадаю, ця думка відвідувала кожного в мілі, хай хоч би і напівусвідомлено. Тоді подумайте про таке. Вам би хотілося прожити рік чи, бодай, п'ять років під диктатурою готового на вбивство ідіота? Звісно, якщо в нас є попереду ці п'ять років. Звичайно, ні. Тоді єдиний час, коли його можна зупинити, це зараз. Нехай він уже вийшов з ембріональної стадії. Але те, що він будує, ця машина, поки що не набрала сили. Зараз найкращий час. Джекі зробила паузу. Він у будь-яку мить може наказати поліції забрати приватну зброю у звичайних громадян. Тому зараз єдиноможливий можливий час. Що я можу зробити для вас? Дозвольте нам провести зустріч тут, у пастораті, сьогодні ввечері. Будуть ці люди, якщо всі з них прийдуть. Вона видобула задньої кишені список, який вони довго складали разом з Ліндою. Пайпер розгорнула блокнотний аркуш і уважно прочитала. Там було вісім імен. Вона підвела очі. «Ліса Джеймісон – бібліотекарка з кришталевою кулею? Ерні Келверт? Ви певні щодо цих двох? Хіба є краща кандидатура за бібліотекарку, коли йдеться про протистояння новонароджуваній диктатурі? А щодо Ерні, в моєму розумінні, після того, що трапилося вчора в супермаркеті, якби він побачив, що посеред вулиці горить Джим Ренні, він навіть не помочився б на нього, щоб погасити». У припозитивному сенсі сумнівно, але мальовничо. Я хотіла, щоб Джулія Шамвей прощупала лісу і Ерні, але тепер, мабуть, займуся цим сама. Схоже, тепер у мене буде багато вільного часу. Бренькнув дверний дзвоник. Мабуть, це осиротіла мати, промовила підводячись зі стільця Пайпер. Боюсь, вона уже встигла добре зарядитися. Обожнює кавовий Бренді, щоправда, я сумніваюся, що він здатен гамувати такий біль. «Ви не сказали мені нічого про нашу зустріч», – нагадала Джекі. Пайпер Ліббі усміхнулася. «Перекажіть нашим доморощеним терористам, нехай приходять сьогодні між 9 і 9.30. Пішки і по одному – це стандартне правило французького руху опору. Рекламувати те, чим ми займаємося, нема потреби». «Дякую вам», – промовила Джекі. «Дуже». «Нема за що. Це й моє місто». Можу я запропонувати вам вислизнути крізь задні двері. У кутку кузова фургона Роммі Берпі лежала пака чистих ганчірок. Расті зв'язав разом дві штуки. Вийшла бандана, котрою він і прикрив собі рота та нижню частину обличчя, хоча ні з горло і легені все одно чули сморід мертвого ведмедя. У його очах, роззявленій пащі і м'ясі розкроєного мозку, вже оселилися перші хробаки. Расті став на рівні, поступився назад, трохи похитнувся. Ромі підхопив його під лікоть. «Якщо він зомліє, ловіть, щоб не впав», – гукнув нервово Джо. «Можливо, ця штука на дорослих діє дужче. Це просто запах», – промовив Расті, – «я вже в порядку». Але навіть подалі від ведмедя світ пах кепсько, важкою кіптявою, ніби весь Честерміл перетворився на велику замкнену кімнату. На додачу до запаху диму і гниючих тварин, він відчував тлінний аромат рослинного життя і болотяний дух, що поза всякими сумнівами здіймався з висихаючого ложа престіл. «Якби ж то повіяв вітер», – подумав він, – «але в повітрі лише в ряди годин чувся слабенький повів, з яким доносилися ті самі мертвотні запахи. Звіддаля, з заходу, рухалися хмари». Жорстокий дощ Либонь періщить у Нью-Гемпширі, але досягши купола, хмари розходилися в різні боки, немов ріка, що наштовхнулася на велику скелю посеред русла. Расті опанували ще більші сумніви щодо можливості дощу під куполом. Він нагадав собі не забути зазирнути на метеорологічні сайти, якщо коли-небудь випаде вільна хвилинка. Життя стало жахливо клопітким і не керовано безладним. А чи не може так бути, доку, що братик ведмедик помер від сказу? запитав Ромі. М -м, сумніваюся. Гадаю, тут саме те, про що нами казали діти, чисте самогубство. Всі полізли до фургона. Ромі повільно повіз їх по дорозі чорна гряда. Расті тримав на колінах лічильник гайгера. Той рівномірно сокорив. Він побачив, як стрілка піднялася до позначки плюс двісті. Зупиніть тут, містере Барпі. Скрикнула Норрі, не виїжджайте з гаю, якщо вам доведеться зомліти, мені чесно не хочеться, щоб це трапилося, коли ви кермуєте машиною, хай навіть і зі швидкістю 10 миль за годину. Ромі слухняно загальмував. Вискакуйте, діти, я буду вас нянчити. Док далі поїде сам. Він обернувся до расті. Сідайте за кермо, але рушайте потихеньку і моментально ставайте, тільки но стрілка радіації скочить. «Вище безпечного рівня? Або якщо відчуєте млість? Ми підемо за вами слідом. Будьте обережні, містере Еверетт», – сказав Джо, а Бенні додав. «Не хвилюйтеся, якщо вілсонетеся разом із фургоном. Ми виштовхаємо вас назад на дорогу, коли ви очуняєте». «Спасибі тобі, мій щирий друже», – відгукнувся Расті. «Возвеселімося всі праведні серцем». «Га? Не переймайся». Расті сів за кермо і грюкнув водійськими дверцятами. На пасажирському сидінні цокотів лічильник Гайгера. Рушив дуже повільно, з гаю. Звідси дорога Чорна гряда йшла вгору до саду. Спершу він не помічав нічого надзвичайного. на мить його навіть укололо глибоким розчаруванням. Та раптом яскравий пурпуровий спалах різонув йому по очах, і він поспішно вдарив по гальмах. «А вже ж! Щось є там, на горі!» Яскраве щось посеред нетрів занедбаного яблуневого саду. Зразу позаду себе, у боковому люстерку фургона, він побачив, як зупинилася його піша команда. «Расті!» – погукав Ромі. «Що там? Я бачу його!» Він порахував до п'ятнадцяти, і пурпуровий вогник знов зблеснув. Він нахилився вбік, щоб поглянути на лічильник Гайгера, коли крізь віконце з водійського боку до нього зазирнув Джо. Нові прищі набубнявили в нього на шкірі, немов стигмати. Ви щось відчули? Млість, шум у голові? Ні, відповів Расті. Джо показав рукою вперед. О, де те місце, де ми були, втратили свідомість, прямо там. На лівому узбіччі Расті помітив у пилюці сліди, немов від лежбища. Пройдіть туди, запропонував Расті. Усі у чотирьох. Давайте подивимося, чи ви знову знепритомнієте. Ісусе! «Пробормотів Бенні, приєднуючись до Джо. Хіба я лабораторний пацюк?» «Мені здається, що це Ромі зараз виступає в ролі лабораторного пацюка. Ви не проти Ромі?» «Йо!» Ромі обернувся до дітей. «Якщо я зомлію, відтягнете мене звідти сюди. Здається, сюди воно не дістає». Квартет вирушив до того місця. Расті уважно стежив за ними за керма фургона. Вони вже майже були дійшли, коли Роммі раптом спершу уповільнив ходу, а потім похитнувся. Норріс Бенні підперли його з одного боку, щоб підтримати, а Джо з іншого. Проте Роммі не впав. За хвилину він знову випростався. Не второпаю, чи це насправді щось було, чи лише, як ви це називаєте, самонавіювання. Але зараз зі мною все гаразд. На секунду ніби запаморочилося в голові. А ви, дітки, відчули щось? Вони помотали головами. Расті це не здивувало. Це схоже на вітрянку. Короткотривала хвороба, яку переживають головнодіти, і тільки раз. «Їйте вперед, док», – порадив Ромі. «Навіщо вам тягти вгору все те свинцеве лайно на собі? Якщо можна обійтися без цього? Тільки обережно». Расті поволі рушив. Він чув, як пришвидшилося цокотіння лічильника Гайгера але в собі нічого особливого не відчував. З вершечка гряди з 15-секундним інтервалом зблискував маяк. Він порівнявся з Роммі і дітьми, потім обігнав їх. «Я не відчуваю нічигісі, почав він, але тут таки воно і навалилося. Ні, не запаморочення, а за почуття химерності і дивної ясності. Поки воно тривало, власна голова здавалася йому телескопом – Крізь який він міг побачити все, що йому могло забагнутись. Хоч яким би далеким воно не було. Як би схотів, він міг би побачити свого брата в Сан-Дієго, як той їде вранці на роботу. Поряд у сусідньому Всесвіті він чув, як скрикує Бенні. «Ой, доктор Расті вирубається!» Але він не вирубився. Путівець перед собою, як і перше, він бачив абсолютно ясно. «Божественно ясно!» Кожен камінчик і лускус люди. Якщо він і вильнув машиною, а йому здалося, що так, то лише для того, щоб оминути чоловіка, котрий стояв посеред дороги. Чоловік був довготелесий, понад того йому додавав зросту геть абсурдний червоно синьо білий ковпак, ще й комічно покривлений. На ньому були джинси і майка з написом. — Мила батьківщина, Алабама, заграйно оту пісню мертвого гурту. — Та це ж не людина, це ж Хеловінське опудало. — А вже ж, звісно. Хіба щось інше могло стояти отак, із зеленими садовими совочками замість рук, головою з мішковини і очима хрестиками, нашитими білими нитками. — Док! Доку! — це був голос Ромі. Геловінське опудало вибухнуло полум'ям. А за мить Тепер перед ним була тільки дорога, гряда і пурпуровий вогник, що зблискував через кожні 15 секунд, ніби приговорюючи: Ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди!